Antxeta Irratia Jaraitu be bidasoko Kirola Antxeta Irratiko Kiroletik saioan Larratxaleon entzule, ongi etorri antxeta irratiaren uginetara, larro gaita beratzi.zazpi.fm irrati frekuentziara edo antxeta media.info webgunera. Entzundu zue jala, aurten ere bie bidasoko kirolak bere tarte izango duela, hostira larratxaldetan antxeta irratiko kiroletik saioarekin. Gaur irailaren emezhortzia dugu eta beraz arraun denboraldiaren amaierarekin hasiko dugu gaurko kiroletik irratsaioa. joan. <mulik> Azte bukatuko da bai 2018-ko arraun denboraldia, Urte ederra izan da Ondarribiarraun elkartearentzat eta orain azken garaipenarekin gozatzea besterik etzaio gelditzen. Kontxako zauriak min ematen du oraindik, hori egia da. Ondarribiarrek hurbil ikusi zuten garaipena, baina bigarren jardunaldian urdei bai nagusi izan zen. Zazpi segundoko aldea lortu zuen Berdeekiko eta hortaz lehen jardunaldiko errenta bali hori gabe utzi zuen. Ipatzeko da den ondarribiak sorte txarra izan zuela kalen zozketan, lehen kalean irten zen Donostiako akoriumaren ondotik, eta estropadako bitxan detan argik elitu zen kalerik honena laugar nazela beste muturrekoa. Hain zuzen ere, ba, bertan arraun egin zuen bou bizkaia traineruak. Beraz kontsa bermeora joan da, baina San Migueligako lakaixa koroak ondarribian behar du igandean. Asteburuko bi estropadetan epaiek ha guadalupekoa kaleratzen ez balin baute behinzat, koroa berdea izango da eta ondarribira iritiko da. Biharko estropada Bermeon izango da, urteko arerio nagusiaren etxean. Urdei baik motivazio bikoitza izango du beraz, eta kontxako garaipenaren ondoren bandera eskuratzen aleginduko da. Arratxaleko zeietan hasiko da estropada da, eta ondarribia, ohorezko txandanariko da urdei behirekin, oriorekin eta kaikurekin batera. Igande eguerdean estropada portugaleten e, izango da eta elkorte inglés bandera egongo da jokoan. ondobidean bidean estropadaren ondoren lakaixa bandera, e, lakaixa korua barkatu jas, jasoko du ondarri biarraun elkarteak eta arratsalean ospakizunak herrian izango du jarraipena. Zazpietan hartuko dituzte arraunlariak udaletxean eta ondoren, ondoren arrantzalen anaidean ere izango dira garaipen hori ospatzen. Eskubaloiari dagokionez etxetik kanpo jokatuko du bidasoiruneek orrezko B mailako hirugarren jardunaldian. Larroka del Baile herrian ariko da, Katalunian Barzelonako Prointzian eta bihar izango da norgehiagoka iuntzeko etatik aurrera. Irtera zaila da, Pabioia txikia delako eta zae beroak dituelako larrokak. Talde Kataluniarrak ez duli ondo hasi, puntu bakarra ere, ez baitu lortu egindik, Eta aurreko bi partideak galdu ditu, beraz, garaipena lortzena laginduko da, biharko neurketa horretan. Aurrean, B mailako liderra izango du, bidasa irun. Talde irundarrak hasiera bikaina eman dio ligari, lehenbi neurketak irabazi baititu. Golfesta izan zen Zarauzkoa lehen jardunaldian, eta golfestan amaitu zen hartalekuko ere bai. Hogeita magost eta hogeita sein menderatu zuen larun batean bidasoak naba, nahiko partida horrekatu izan zen lehenzatian, horiek ez zutelako defentsan Zarauzko hori errepikatu, baina bigarnean aldiz neurketa apurtu eta ikuskizuna eskaini zuen bidasoak. Jo nazkue jokalariak partideren amai egindako irakurketa, Entzungo dugu jarraian. Joan azkue. Azkenen, azken finen. Na, ba, lehenengo partidatzen jokatu. Ez dara ez genekin osondo, ba, ze jokalari aldaketa eukitun, zein ez etorriko, zein etorriko zan. Ta, ba, aziran pixka, ba, kezka horrekin, abertze zekin topatuko ginen. Nik uste aziran, ba, defensa ansartia bastante kostaza egula. Ba, teze ikusi eta, ba, zarauten erakutsi genuen maila. Baina, bueno, azkenen ikustea ba, taldiak badakala zer taldiak ondo jokatzen badakila, ta bueno, denboran poderio ze ikusia ba, ba, poliki poliki fundada nerbilo galdu gabe, ba partidu aurreratzeko gai dela. Oraindik ere boladaka ez? momentu batzuetan oso ondo, gero beste batzutan, batzutan okerrago, oraindik badago fintzeko baude, fintzeko gauzak. Bai, bai, azkenen hilabete eta erdia makigu, ez? estar ez Euskadiko eskatuko, ba, dana perfecto jogatzea, ba gomandikan moldatzena irea bai, ondoi gara jolasten ados, baina gomandikan ba taldeak ba arrodaje pixa berdu, partidu gaurrea jutia, liga gaurrea jutia, da bueno, ba, ilusio da esperantza horrekin. Eroso oso dabil aurteen azko eta berriekin, joan den urteko taldearekin alderatutaaintzat, oso bestelakoa da urtengo taldea, eh defentsan sendo dabil Eta erasuan jokalari txikiagoak ira, bizkorragoak eta teknikoagoak momentuz emaitza honak eman ditu planteamendu berriak. Joon azkue. Bai, ba, azkenen ba, nik uste lehengo urtetikan honea baldaketan ba, ausi gina hori zan da. Ba, e, Mugik hortasun hori azkenen jokalari txikiagoa, pisu txikin, azkarro, eta jokua ba, azkoz azkarro mugitzeko ba, baldia bide hori, kontraerasoan ateatzeko baitare jokalari oso azkarrak, eta bueno. Ba, nikoztelen gaurteko hauekin konparatuz gauza desberrina ikusiko hala. Taia ba, bide horratik an probetsua ja ateratzen. Gauza esberrina horiek dira lengurtean falta zirena, da behar dena Orezkoen maietan tan e, goian ibiltzeko. Bueno, hasi beste gai, baina ba Emateu bidea hori dala. Hoandikan ba oso oso azkar da gauza gehiegi esateko. Baina ematzen dunez, hori ba, da bidira, muik hortasun askoz gehiago, azkar jokatu, baloia azkar moitu eta beti paseba gehiago, da aukera honen abilatzea beti. Momentuz behintzat, zaukaz erikusik asierak lehen gaurtekoarekin ez, bi partidak irabazi, ba, lau puntuak eta horrela bai, haukazuela e, ba, bintzat konfiantza lanean jarraitzeko. Bai, esan berra da baitara lehen gaurtian, ba, teukrokin hasi ginala, ba, zuzenen ilosan talde bat zala, Gero baiadoliz dena horka bi partiu jokatu genitun, kopan da, ligan, eta gero ikusia, ba, a playoffetan finalera itxiala. Denga urteko asiratzen erreixa izan. baino egia da, beti dala oso positiboa ondo hastia, eta ba, guk bezala unbezela, malagutik da margatik anira hastia, ez da erresa maila ontan, eta ba, bidea hori da, horre hola jarraitu behar duela nean, da ja, emaitzak e, hola jarraitu. <totipen> Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin irunen larogita bederatzi puntu zazpian. Antxeta Irratia, entzun, esan, aierazi, Euskal Azizi. Eskubaloia lebatera utzi aurretik, aipatu bidasoa bek filialak Euskalkopako Kopako irugarren partida jokatuko duela bihar, Seietan tolosan, usabal kiroldegian. Joanden azte buruan, ogeita bosun egintzuen Pedro Salceoren taldea ketxean, usurbien aurka futbol kontuetan emakoen bigarren mailari begiratuko diegu, e, emaitza besterik ez dugu aipatuko gaurkoan. Asteburu honetan ezbaita jardunaldireki izango. Marinok usna berdin du zuen igandean Bilbon, Xaninazioren aurka, puntu bakarra bildu duten eske Koraina arte eta beraz garrantzia handia hartuko du urrengo neurketak. Nuestra Señora del Belén burgosko taldea hartuko du Marinok, baina iraiaren hogeita zazpian izango da neurketa hori. Bizonen bigarren b mailari da okionez, norgeiagoka erakargarria hartuko du igandean Estadion Galek. Ala ulertu du behintzat klubak, bazkidei ere, sarrera kobratu baitiete. Real madrid Kastillak jokatuko du bigandean bostetan, Galen. Salkapeneko liderra da, bigarren multzoan, lautik lau partia irabazi baititu. Amaikak gol sartu ditu filialzuriak eta lau bakarrik jaso. Abiada bizianekin dio beraz ligari edin zidan jokarari oiak zuzenzen duen taldeak. Size, you, Joan den urtean, bin orgehiagokak irabazi zizkion real Unionek kastillari, baina datu herri ordea garrantzia gutxi eman dio aitozulaika entrenatzileak gaurko atarikoan. Aitorzuleeka. Big gauza esango hasteko pasatutago gauza bad erdarsatzten denmaz da, Hau hau pasadan omoguen Molinos, no? Hori alde batetik. Eta bestaldetik, nigu zuz Real Madrid oso desberdin baten aurrean gaudela. Hau da, taldea asko aldatu dute. Asko aldatu dute, bada doi jokalari batzuk jarraitzen dutenak, ez da? Ba, Jorentek, e, e, Mariano jarraitzen du, Albaro jarraitzen du, Enzo jarraitzen du, baina orokorrean taldea asko aldatu dute. Esan nahi zinu dut, leheno pasatakoak ez duzertarako gau e, balio. Aupa pasanomeinos. Eta bestaldetik Real Madrid oso de, desberdin batean aurrean gaude. Osea, algikusteko aukera izan dut eta jokalaria asko aurrez ez nituen ezagutzen. Orduan Real Madrid desberdin batean aurrean gaude. E, egia da, ba ikusi dizkietan e, minutuetan eta oraindik ikusiko dizkiet e, bai bideos eta susenen ere ikusteko aukera izan on aurreko astean nango dela aprovehatuz. Eh, joku molde desberdina dauzkate. Baurroko ba, astean bertan, lehelen gozatian e, marraski batekin dibujo batekin jolaztu zuten, lau, ba, bat lau iru irukoakin, eta bigarren gozatian bat lau, lau bira pasatu ziren. Eta orduan, e, nik uste dut, e, variante desberdina dauzkate, baina aurrok urtean ere bazituzten. Eta jokatzeko era ez dutuzte asko aldatu dutenik aurrok urtetiko e, egun ontza. Nire iritzi pertsonalak, klaro. Aitorzuleika kaipatu du joan den asteburuko partidearen ondoren ikusi izan zuela kastilla. Madri bertan jokatu baitzuen zuzen ere Real Unionek El Cerro del Espinon galdu zuen, bat eta huts raio majada ondaren kontra. Partida kaskarra egin zuten txuribeltzek eta esku itzuli ziren. Etxetik kanpo puntu bakarra ere ez du lortu Unionek ligako lehen hilabetean. Gauza korrela etxean irabazten alegin du beharko du talde txuribeltzak. Aitorzuleika entrenatzea jaren ustez... Irubuntu daude Jokoan eta berdin du etxean edo kanpoan den partida eta aurretik zein emaritza lortu duen taldeak. Aitorzu Laika. Bueno, bai, Bihar hori eta aurreko astear irabazia genu, San Joseren dutek be, irabazi beharra dago, eh? aurre iras de da, da orain animoekin irabazi beharra dago eta orain eh, galduta gatzos da nola galduta dagoen irabazi beharra dago. Behar hori eh exigentzia hori futbolean godenok Beti, beti dugu ez dela gogoratu konexalde dortaleza ez da. Ganar, ganar, ganar, iboleerra ganar. Behar hori, zerro baite esan zuen hori. Osea, behar hori exigentzia hori beti dago jugolean. Irabazi baduzu, irabazi baduzu lako. Galdu baduzu, galdu baduzu Eta Eta berdintu baldima duzu, haike seguirko la media inglesa. Orduan beti, beti, beti dago irabazteko dago, behar hori. Horretara oituta goduia. Eskualdeko kilelaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jaraitu kiroletik.eu zataria. Antxeta erratia, gauzak argita garbi. Gendean, Arratxaleko bostetan neurtuko dituzte indarrak, Real Unionek eta Real Madrid-Kastillak. Futbolarekin jarraituta maila horrezko maia erregionalean, etxetikampo jokatuko dute b eskualdeko bi ordezkariek. Lehenengoan, hasiera ezberdinak izan dituzte Ondarri eta Real Union Bek, justu kontrakoak. Ondarri Biak bi eta bat menderatu zuen ostadar rondartzan, eta Real Union Bek bat eta bi galdu zuen etxean, zarautzen kontra. Bihar, Arratxaleko lauter jokatuko dute biek. Filial beltzak oiartzun egingo dio bisita Karl Alekuonan, eta Berdeak Berriz Ordizeako Altamiran ariko dira. Futbola alde batera utzia horretik, Kaipatu Endaiako Glantinek Pirinio Atlantikoetako Ligariekin odiola igandean, Po Español taldearen etxean ariko da, hiru terdietatik aurrera. Fernando bere irundarra izango da urten, Endaiako Entrenatzaia. Eta mugitu gabe, erruk bihazitzegin behar dugu, astear baita Federal mailako Liga. Hendaiak Montoban hartuko du lehen jardunaldian, igandean iruter dietetik aurrera, ondarraitzeko zelaian. Hendaia Federal Biko zeigarren multzonariko da, aurtengo denboraldian. Piraguizmoari dago kionez, zur bizietan murgildu behar dugu, munduko eslalom txapelketan nagusia jokatzen ari baitira egunotan Londresen. Bertan dira Anderrelozig eta Joan Crespo irundarrak, eta mundu maiako dominez gain, 2008ko joko olimpikoetan, parte hartzeko txartelak egongo dira jokoa. Aien amaitzen berri emango dugu, datorren astean. Baina lehenago, beste bi parista irundar eh, gazte ezagutuko ditugu, Klara eta Telmo Lazaba lanaiarrebak, Europako eslalon txabalketan arituziren e, abuztuaren amaieran, hogeita irurte zazpiko kategorian. Klarak kabateko finalean sartzea lortu zuen eta brontzazko domina eskuratu zuen taldekako proban, eta Telmo naia kabateko finaletik kanpo geratu zen, hortaz ezago guztiz konforme, apirilan munduko txapelketan lau izatea lortu baitzuen. Klara eta Telmo Lazaba lentzungu ditugu, urren ezurren osoan egun gara hori prestatzen, bidaiak egiten horri begira. Eta, bueno, nahiko, amaieran nahiko pozik, nahiko baikorra izan da e, konpetizioa, baina, bueno, txatikikak ikusita, ba, hoetzeko puntua da dela ikusi dugu, baina, bueno, e, final bat, ni nire partetik final bat lortu dut, eta oso gaitsira ona zen, amaira izan ezik, orduan pozik, eta bestela, ba, E, nire hirugarren postua taletako kompetizioan nahiko baikorra izan da. Bueno, nire partetik, e, kompetizia bo, ondo prestatugu, egon gara esan duen bezala Europatik bidaiatzen e, kompetizia prestatzeko. Baina, bueno, e, Brasilen laugarren postua ino ondoren eta finalean sartu ondoren ba, e, honetan Semifinalean negin ditun pare bat alkatzen gati, pues, eh, azkenean erditu nintzen nagoida zazpigarana. Eta kompetizioa zela Krakobian eta Polonia eh, euripan izan e, da. Jendeak han alago asko zobeto ezagutzen zula eta maia oso, oso handia zela. Baina, bueno, e, generalean pozik urtearekin eta jabe ira da dara nortean jarria. Antxeta irratia. Euskara zitzi, eta irunetan jarruin ere. Batzuetan, apartekoa gauza sumetan dagoelako. Antxe eta irratia Euskalunak ridelako. Euskalunak <tusurra> ola za la Nadia Joko Olimpiko batzuetan egotea dute Amech, noski, eta kako Aramuru egon izan da Joko Olimpikoetan, baina oraingoan ez da Rio de Janeiro izango ihondarra. baiango munduko kopan zuen xelkatzeko azken aukera, e, irungo tirotzaileak, baina Aramuruk ez du bere mailarik onena erakutsi eta Joko Olimpikoetatik kanpo geratu da. Dabanjo gako. Da herri lasterketa berezi bate aipatuta amaituko dugu gaurko kiroletik saioan. Gaueko herri lasterketa egingo dute bihar Irunen, iluntzeko 830 erdietan hasiko da San Juan Plazan eta bertan egongo da helmuga Irungo erdigunetik ibiliko dira korrikalariak berriro San Juan Plazan amaitu aurretik. Labesterik ba ez gaurko kiroletik saioari dagokionez, asteburuko kirol itzorduen errepaso egin dugu jada eta emaitzen berri jasotzeko gogoratu kiroletik.eus webgunean izango zuela aukera astean zehar. Un paio Urrengo kiroletik irratsaioa, datorren ostiralean izango da, seiak eta bostinguru horretan. Beraz, ordura arte, ondo izan entzule eta gogoratu kiroletik puntu eusuekunean duzuela bebi kirol kirole guztiaren berri, jasotzeko aukera. E' una fortuna